Ez, Ez a szegény kis is is nem mert haza menni. Küldjük érte ajándékát, majd haza kíséri. Szereted? Igen. Szereti őt, te, ő is ezt szereted. Belennek egy rózsás kertben, lesz neked csomó rózsát tűzünk a mellére. A hazaérünk. Ez a szegény kis Mariska nem mer haza menni, küldjük érte a felikét, majd haza kíséri. Szereted? Nem. Nem szereti őtet, őse se ezt eltelt. neked, csolánkert leszed neked, csomó csak az ülepére.